Її було переселено до кімнати Амаранти і Аркадіо, і Діанка, що спала разом з дітьми, прокинулася, зачувши дивний уривчастий звук, який долинав з кутка. Вона злякано підхопилася, подумавши, що, може, до будинку залізла якась тварина, і побачила, що Ребека сидить у гойдалці, тримає пальця в роті, а очі в неї світяться, як у кішки. Заклякнувши від жаху, приголомшена усвідомленням неминучої лихої долі, Вісітасйон прочитала в цих очах ознаки тієї самої хвороби, загроза якої змусила її і брата навіки покинути стародавнє королівство, де вони були спадкоємцями престолу. У дім прийшло безсоння. Індіанець Катауре покинув Мокандо, не дожидаючи світанку. Його сестра залишилася. Серце фаталістки підказували їй, що смертельна хвороба однаково переслідуватиме її, хоч би в який далекий закуток землі вона втекла. Ніхто не розумів тривоги Вісі «Не будемо спати? Що ж, тим краще», – весело зауважив Хосе Аркадіо Обоєндія. «Так ми більше візьмемо від життя». Але індіанка пояснила їм, що найстрашніше в хворобі не те, що неможливо заснути, Тіло від цього зовсім не стомлюється, а те, що згодом поступово, але неминуче, настає цілковита забутливість. Тобто, коли хворий звикає до безсоння, з його пам'яті починають стиратися спершу спогади, потім назви і призначення речей. Далі він уже не впізнає людей, бо навіть перестає усвідомлювати власну особистість, і врешті-решт, геть відірваний від минулого, переходить у стан, подібний до ідіотизму. Хосе Аркадіо Бояндія мало не умер від сміху, та дійшов висновку, що певно йдеться про одну з безлічі хвороб, вигаданих забобонними індіанцями. Проте обережна Урсула про всяк випадок відокремила Ребеку від інших дітей. Через кілька тижнів, коли переляк від ніби вже минувся, Хоце Аркадіо Боендіа раптом зауважив якось серед ночі, що крутиться в ліжку з боку набік, не можучи заснути. Урсула, яка також погано спала, спитала, що йому таке, і він відповів. Я знову думаю про пруденцію агіляра. Вони не заснули ні на хвилину, проте вранці встали зовсім бадьорі й відразу забули про безсонну ніч. За сніданком Ауреліано висловив подив, що почувається чудово дарма, що цілісіньку ніч просидів у лабораторії, золотячи брошку подарунок Урсулі на день народження. Нікого не занепокоїли ці дивні явища. Аж доки через два дні, коли вже час було вкладатися спати, всі відчули, що до них не йде сон. І подумавши, згадали, що не сплять уже понад 50 годин. Діти так само не сплять, зауважила індіанка і докинула з притаманним їй фаталізмом. Коли ця чума зайшла до господи, ніхто вже від неї не врятується. І справді, всі вони захворіли на безсоння. Урсула, що зналася на цілющих травах, навчившись того від матері, приготувала напії саконіту і напоїла ним хворих. Але й після цього вони не змогли заснути, хоча цілий день снили наяву. Перебуваючи в дивному стані сонного неспання, вони бачили не тільки образи власних марень, а й ті, що привиджувалися іншим, хто був поряд. Здавалося, що в будинку повно гостей. Сидячи в своїй гойдалці в кутку на кухні, Ребекка бачила, ніби чоловік, дуже схожий на неї в білому полотняному костюмі з золотою запанкою на комірі сорочки, підносить їй трояндовий букет. З ним підійшла жінка з тендітними руками, вона взяла одну троянду і прикріпила їй до волосся. Урсула зрозуміла, що чоловік і жінка – батьки Ребекки. Проте, хоч як силкувалася, не змогла їх впізнати, а тільки остаточно переконалася, що ніколи доти не бачили їх. Тим часом, через недогляд, що його хосе Аркадіо Боендіа не міг собі пробачити, виготовлених у домі людяникових звіряток і далі виносили продавати в місто. Діти і дорослі з насолодою смоктали смачних зелених півників безсоння, чудових рожевих рибок безсоння, солодких жовтих коників безсоння. Тож на світанні в понеділок не спало вже все містечко. Спочатку це нікого не занепокоїло. Навпаки, люди навіть зраділи. Адже тоді в Макондо справ була сила селена, і часу на все не вистачало. Всі так ревно взялися до праці, що за короткий час усе переробили, і тепер о третій годині ранку сиділи, склавши руки, і рахували, скільки нот